Ви слухаєте «Український літературний подкаст». Проект створено за підтримки компанії «Покідбок Інтернешнл» та «Обрій». З вами Ірина Славінська. Найцікавіші українські письменники читають найкращі фрагменти з улюблених авторів. Сьогодні Наталка Сніданко читає фрагмент роману Люборацькі Анатолія Сведницького. Анатолій Сведницький – український прозаїк і фольклорист XIX століття. Народився в сім'ї священника. Тож роман Люборацький може мати певні автобіографічні нотки. Свидницького майже не видавали за життя. З 1901 року його тексти зібрав та видав Іван Франко. А в пана була судержанка. Її величали панна Фрузина. Була вона звичайна прійська чи фросина по книжному Єфросині. Кріпачка силою взята у двір. За літ скільки запаніла, залящила і стала зватись за волі пана, та й не без своєї фрузиною і панною. Поки я в тухріст та краси набирався, фрузина ледачіла, старілася. Наталка Сніданко письменниця, перекладач з польської, німецької і російської мов. Фаховий філолог, родом зі Львова. Наталка Сніданко переклала низку українських та зарубіжних романів, а також написала з десяток своїх власних, більш і менш епатажних. Чому саме цей письменник і чому саме цей текст? Ем, ну, насправді дуже важко було от з того, що ти мені написала, е, вибрати за цими критеріями, та? тому що ясна річ, що е, улюблена така література, вона трохи новіша здебільшого. І з такою зовсім глибокою класики, або важко обирати, або, скажімо, ну, в випадку сковороди нема сенсу його начитувати, тому що це неможливо слухати. Томість, от якраз Свинецький є, напевно, тим компромісним варіантом, який не є солодкавою класикою, та набридлою зі школи, з якою важко себе ідентифікувати, яку важко. Так читати, так ніби це тобі близьке. А цей роман я насправді дійсно люблю. Тобто це, це те, що я можу читати, читати без примусу, перечитувати. Це якась така література, якої дуже бракує, як мені здається. Тобто справжній реалістичний роман, добре написаний, не стилізований ні під Котлерещину, ні під побутописання, занадто вже старанний. Це дуже щирий, пережитий твір, в якому дуже багато досвіду автора. І ну, Це така дуже справжня література, яка не, не застаріла як на мене, що в даному сенсі означає це добре написаний справжній роман, це в сенсі, ніби такий от великий роман, як в кожній національній літературі дає свій великий роман. Чи як це ну, по-перше, так. По-друге, це знову ж таки дуже компактний роман. Тобто, це не типово ну, ні для цього періоду, ні для такого типу літератури. І це під добре написаним я маю на увазі те, що знову ж таки класична література, так само як класичне малярство, це дуже технічна така от штука. Та тобто це речі, які написані за шаблонами. І от Сьогодні ці шаблони вже виглядають так, ну як порохняві коліси, їх важко сприймати серйозно. І ти розумієш, що це класика, що так воно повинно бути, що на це треба робити скидку, але якось ну, от, важко, важко в це цим перейнятися. І дуже мало письменників, які оцю справжність все-таки зберегли, навіть в цих колісах тримаючись. І от те, за що критикували Свиницьку, за те, що він не дотримувався, там певних шаблонів, щось там не дописав, щось там переписав, щось там зробив не так, щось в нього занадто символічно, щось в нього занадто штучно, ж десь в нього ці сцени, на сьогоднішній день це сприймається дуже круто, тому що це вихід за межі жанру, якісь за межі якихось там рамок, умовностей, і це така оця творча сміливість. Вона для мене є оцією справжністю, яку я найбільше ціную в літературі. В той саме час, от це українська класика. Ну це звичайно, це як найбільш українська класика, і саме цей роман він ще й тематично страшенно такий роздертий та поміж двома імперськими свідомостями: оцій, і польською і російською. Ну і цей весь символізм. Тобто, я щось не дуже згідно, що все там. Твір про долю України, як пише Шевчук, що там насправді це, це твір про цю попівську сім'ю, та яка розпадається, та звичайно все можна проводити паралелі, але весь цей символізм, це вже така літературознавщина, якої би хотілося уникати. Але насправді, от дуже-дуже такий твір актуальний, так який, от, на жаль, не втратив актуальності, тобто це така ніби сімейна сага. Можна десь так його позиціонувати? Так, так, ну насагу, власне, що цей компактний формат, трохи перешкоджати, але, як на мене, це велика перевага твору, що він не є розтягнутий, не має там цієї бальзаків ще ні. Ну, тобто, як на мене, тут немає жодного такого от зайвого рядка, який би був би штучний, випадав, писав себе для строкажу. Це, це совершенно кайфово. Ну, ти говориш про Шевчука, mm -hmm. і там теж в книжці, коли тримаєш в руках, є передмола Шевчука, яка названа от, «Розумне бито писання». Як mm -hmm. це можна ну, прилаштувати до Сфотницького? Що це таке взагалі, це «Розумне бито писання», як ти це, роз, це розумієш це, власне, є той реалістичний роман, який, на мене, є напевно, найбільш таким тривким літературним жанром, тому що до нього звертається, скажімо, от зараз це там найпопулярніший жанр американської сучасної літератури, ці величезні романи, там на тисячі з сторінок, які насправді написані отак: абсолютно реалістично, абсолютно без всяких модерністичних вимахонів, без жодного постмодернізму. Напевно, це свідчить про те, що це жанр, який пережив всі абсолютно новації і витримав це, зберігся, законсервувався. І напевно література такою і потрібно читачеві, тобто, це те, що ти можеш прочитати через 300 років і абстрагувати павшись від якихось там речей, які застаріли, побачити епоху через це. І, напевно, ні через що інше так правдиву епоху неможливо побачити, тому що історія, як на мене, це завжди більша інтерпретація, ніж література. І більша надінтерпретація, та? А література, вона в, в, в тій своїй наївності, в тій своїй безпосередності опису, вона є страшенно правдива. І от в, в тих реалістичних творах, які так написані, а не написані, власне, з тенденцією та, прикрашати персонажів, там, робити їх, а в тебе є твій улюблений персонаж у улюблений член родини? Мені страшно подобається пані матка, вона якась така лаконічна, як вона тут роль грецького хору в трагедії виконує. Тобто вона якісь такі рефрени, які вона постійно повторює, це якби ми і татусь стали. Дуже вона якась кайфова така, вона дуже імпресіоністична, бо це кілька буквально штрихів і, і нічого більше. Але при цьому вона дуже-дуже важливий персонаж і присутня навіть от за кадром постійно. І, ну, саме вона цю родину тримає, саме от в ній це якась є е, е, така простота, справжність, от щось, правильність, якась мудрість така яка не, не, не в розумних словах і не в якихось там наукових це вченнях і теоріях, але от це, це якась дуже така от льова тітка. Я подумаю, у сучасній українській літературі можливий такий роман? А хотілося би. А про кого він мав би бути написаний? Чи міг би бути написаний? Це яка різниця? сім'я. А родина кого могла би стати? Ну, так, персонажем подібного роману. Ти знаєш, ну, мені здається, що от чим знову ж таки кльовий, універсальний це жанр, що немає значення, про що це роман. Важливо, щоб ну, там, про що чарівна гора, тобто то це, ну, є сімейна са. Ну, я ну, напевно, завжди найкраще, щоб це була велика, там, Історія роду, сімейна історія. Щось там такі речі, вони завжди тривки, але може бути будь-що насправді. Було б непогано послухати про те, що може бути таким першим джерелом, майже Анатолій Свинецький і Леборацький які читають Наталки Сніданку. Розгляд п'ятий кому влучилось бути в Умані на Софіївці літом з 20 назад, той мусив заважити на гулянні за паном статнього козака чорнобривого, високого. З обличчя він був дуже гарний, а в очах світило щось котячого. Мов би так і кинеться, як кіт на мишку. Ми себе забули, а ляхи не забули, що ми були. Тому, мов би, на знак, що поконали козацьку волю, що по їх сталося. Двірських служак звуть козаками і зодягають їх наче по-козацьки, тільки все на сміх. Шли козацькі з червоним верхом і китицею, а шарвари аж білі, і сірого сукна куртка. Не куртка, а нема б фрак, та й не фрака казна щомо. Спереду поле зовсім обрізані, а ззаду хвостик і блискучими гуцями обтикано. Ще й жилетка червона, як жар, і також з блискучими гуцями. Літом замість у того фрака козаків водять в такій одежі, що ім'я нема. До станка пришито замість полів брижі з нап'ять довжини. Замість шлика літом можна бачити на козаках якусь шапочку макотьорку, що тільки чуб накриває. По шию вона ременцем прив'язується, щоб з голови не спала. Де-де на такій шапочці можна бачити галюни. Запорожній панам кісткою в горлі сіло. то щоб лучше його сміять, вони вчепили своїм дворякам оселедець. Жмут волосся коло лівого уха. Його там звуть Кок. Такий-то був козак і так задягався, що ходив за паном по Софіївці. Був він син звичайного кріпака, чи, як там звали, панського підданого з децька печериці. А сам звався Явтух. Спочатку, як і всі хазяйські сини, пас він батьківські ягнята. А там, як набирали хлопців у двір, то й йому випила лиха година. В дворі Яфтух спершу був за козичка, до кухтою, а там, як підріз, той козаком зробили. Це хтоїсти за форися і коло панів таки А в пана була судержанка. Її величали панна Фрузина. Була вона звичайна прійська чи фросина, по книжному Єфросинія, кріпачка, з силою взята у двір. Лід скільки запаніла, залящила і стала зватись за волі пана, та й не без своєї фрузиною і панною. Поки я втух різ та краси набирався, фрузина ледачіла, старілася. Як йому минуло двадцять, як на його всі заглядалися, їй стухнула тридцята паска, а з обличчя більш двадцяти літ їй не показувало. Тоді стала вона докучать панові, віддайте мене, бо собі сорома не робите, де ж мені дітися з малим сиротою?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 Явтух жартував, посмішкувався з новобранців, що вони носи попускали і так поприбирані. А того й в голові не клав, що завтра ясне сонце за гори викочуючись, застане і його на зборні, в дибці і ланцюгом до сторожа прикованого. «Що, знайшлась до сподоби?» – питав пан Фрузини, як новобранців на зборні відвели. «Ні», – каже вона. «То, може, кого знає, що не взяли?» «Кажи, я пішлю». Не думаючи, Фрузина показала на Явтуха. Не думаючи, пан послав Явтуха за вітом і двома десятниками. Прийшли, Явтух доложив, почекаю, відказав пан і казав давать вечеряти. Веселий Явтух до столу, слугував, а ще веселіш позирала на його фрузина. Фейке. гукнув пан по вечері. Слухам, одвітував Явтух, і люлька як вродилась. Поклич сіпак, додав пан, пивкаючи. Слухам, звався Явтух і зник. Війшли сіпаки, чуть ноги не поклони, чуть ноги поклонились. Утук почав пан. «Пані Доброджію, вважайте, я заважив, що в нас один некрут негодящий. Треба його, пані Доброджію, перемінити». «Пан те знаєть», – відвітував Від, – «як перемінити, то й перемінити». «Я, пані Доброджію», – заговорив пан, – «перебрав усе село і годящого такого не знайшов. Беріть я втуха». «Двірського, вельможний пане?» – Від каже. «Якого тобі двірського?» – підхопив один десятник. «Та двірського ж», – пан каже, – і гукнув. Я втух. Сухам. сіпаки зирнули один на другу, і Євтух з'явився. Ступай за ними, сказав пан. «Слухам!» – одвітував Явтух, і всі вийшли. А що?» – почав боріть ворітьми, за діло, братися!» Десятники й схопили Явтуха за руки. Що це, за що це? почав Явтух. Довідаєшся згодом. Мабуть, на зборню, сумно запитав Явтух, та вже ж не в панську пекарню. Та в некрути додав Явтух, та вже ж не тарілки лизати. «Не потішайтесь, дітьки», – Яфтух каже. «Мене схопила лиха година. Вона ж і на ваших дітей засіла. Та може і вас не мене?» «Та це що другого відказали ті. Чи нас, чи дітей наших заберуть, то громада добрим словом згадає. А тебе, ледачого, здамо, то й на молебень дамо». Ще б може розмова велась, та вже зборні відчинилась. «А, – почали новобранці на все горло, як побачили, що я в дибки забивають». Оце тобі, щоб не глузував чужої лихої долі. Ти думаєш, ми не бачили, як туди шкіри в зуби, як нас переписували? Ото не смійся, підошва панська. Браття, почав я втух, та з гурту перебили. Еге, браття, а давно побрався, а за годинку перед цим? Ге, панський у бач, не забули ми тобі, як ти нас прискаржував. «Браття, – почав знов я втух, – і я би стала, не і ви нещасливіші за мене. Не сварімо ж хоч тут, звідки не кожен додому вернеться. А хто скаже, кому з нас не останній раз завтра мати борщу навари? Щоправда, те, правда те правду, – заговорив сторож, – і мій син. Та, щоправда, то не гріх, – відвітовано з гурту. А як то тобі іспанських подушок та на соломі спати? Який чорт, не я бачив подушки. А чого ж ти так звисока на нас позарав'язь? В палацах бачив, – підхопила з гурту. Хай же і на зборні поваляються. І почали пісню. Ще пісні не скінчили, як запіли півні. І Явтух заплакав. У цю пору він весною бувало соловейка слухав крізь вікно з палацу. Заплакали і решта новобранців. У цю пору вони, хто в полі ночував, зганяли воли пастись. Хто дома не раз із дівчиною зіркою стояв, де в затишку, або під деревиною сидів. А тепер? Це діялося аж затучено, від солодок мить за дев'ять або що. У Явтуха ще жив батько, заможний був чоловік, ще жила й мати, і сестра Каліка. Тільки й роду було. В селі як в барабан вдарив, що Явтух на зборні сидить. Ще на світ і не зводилось, як дійшла ця чутка й до отця ненькі, І чуть на зорю вони вдарились до пануця, та лямцем йому до ніг. «Паноченьку, добродієчку, визвольте наше дитя, хай матим хоч під старість не помогу, хоч з турбами підемо, та перейма матим, де зиму зимувати». З попа була людина добра, то чи сказав, що чи ні, а з одягся в рясу, що панотець до двора йде за ділом, і каже, «Піду попросю, а більш не можу». Так, коли полудня, вернувся панотець, і я втухів батько прийшов до нього. Цей наглядці ходив за батюшкою. Ох, і тяжко було батькові, що панотець загостювали, а його син одним, однісінький отам у дипці. Ні приступу, каже панотець. Ох, лихо моє, мало не заголосив Стецько. пропаща дитина, та й ми з нею пропащем. Підождіть, може ще щой буде. А чи ж буде? Та це у волі вашого явтуха і у вашій. Дебже? Я вам кажу. Ось слухайте, панна фрузина, так і панотець її велича, за його тупкає перед паном. Панна Фрузина? Тьху, тьху, почав стископлювати. плювати. Та чого ж ви розходились? Пропаде син. Та хайно пропаде, або як людські діти, аніж по собачій. Я ж догадую, чого їй забагається. Вона хоче з ним до швибу стати. Як почав батюшка говоряти, як почав мовляти, як почав переставляти та сказувати її, то стисько слухав-слухав та й каже, порадимо жінкою і побачимо. Через тиждень у дворі і встицька весілля було. Музики бубніли, черки дзвеніли, набирали слиха і підошви і передки. А я туха мали на оці, аж поки від шлюбу не вертались. І всі дружби і вояри в путах були, бо забрав він новобранців. Каже, хоч останнє свою біду потішити. І потішили вони біду свою на славу. А ніхто й гадки не мав, що до вечора дибки позлітають. Що пан тільки таку штуку вдер, аби парубків полякать і віддати фрузину. Скоро весілля скоїлось, та не забарилось і лиха. Грузина панство не кидалась, а све викруха свекруха, не діждавшись добра від невістки, журби та злиха так і покотились. За ними й каліка на той світ перебралась. Поки ж батьки жили та сестра, то я втух для їх притулку держав своєї пані і жінки, хоч і сміялись його на все село. А як Господь прийняв їх до себе, то, побивши фрузину на всі боки, що качалась з московський місяць, махнув рукою і пішов на Басарабію. І слід загубив, наче слід, снігом замило. Розказували чумаки, що бачили його в Одесі, після в Миколаєві, там на Дону, і вже казав, що за Дунай махне. З того часу я втух, як у воду впав. Ніхто про його жодної звістки не переказував росла бур'яном з хата, там, а ще тоді за ґрунта не тісно було, то ніхто не замешкав з пустілого об'їздця. Я втушиха ж недовго держалась. Пани прозвали її панею Печержинською з печерихи, перевезли в місто і ославили розумною, чесною та ще й умілою вчителькою. Вона, кажуть, в такого-то пане і ключницею була, і дітей вчила, і до розуму їх подоводила». І завезли батьки чи малий гурток ді... діточок, і хлопців, і дівчат. Він ж вона тільки читати по-польськи, що колодвору навчилась, та гаптуватися як так. Ото все, що вміла вона доброго. Ось така сімейна історія, та от, така ніби жінка, яка довела бідолашного чоловіка до горя. Селіна, наскільки це актуальний сюжет з позиції сьогоднішнього читача? Ну, мені він, власне, сподобався тим, що він якийсь такий феміністично настроєний, несподіваний поворот, бо, зазвичай, це ну, такого типу весілля, це якась там наречена, яка плаче, там, що ну, є і такі, зрештою, сцени тут. А ось якийсь такий ну, спосіб влаштування жіночої долі, ну, ефектний. Ну, так, тільки все одно ж є пан, який зсилував тих бідолажних хлопців там побути, там все одно без чоловічої руки не обійшлося. Ну, мало силу, в хлопців, а дівчат вже якась... Ну, одним словом, є в цьому певна якась театральність, звичайно, що це трохи водивільно, але трохи несподівано, як на мене, сюжетний причому що це абсолютно вставна новела, вона має дуже мало відношення до загального тексту, крім того, що це от Печеженська там потім стане вчителькою доньки Попацьово ніби, сім'ї головної. І, знову ж таки, оця полонізація сім'ї піде від неї, при тому, що сама ж вона, знову ж таки, не полька. Та? І це ці отакі, такого типу вставні якісь описи страшенно вдалі, як, ну, як на мій смак. Дуже-дуже та? такі присмачені в Средницьку, І не мають оцього штучного елементу такого, не, не, не перенасичені етнографіїзмами, не, не перенасичені цими типовими оздобами того тогочасної літератури. Ну, мені ж навіть здається, що такого роду письмо у Судницького воно кінематографічно. Ну, було б міше говорити там, про там. те, що це аж прямо кіносценарій, бо які кіносценарії 19 століття. Але от я слухала цю новелу, і цілком собі уявила яконубудь там серію, не знаю, серіалу про життя якоїсь якоїсь родини. Та, та. Ну, це ж таки, як, скажімо, як у ті всі драматургія, та, яка досі ставиться, ну, там інші питання, як ставиться, але, але вона жива, і це можна абсолютно ставити навіть там осучаснюючи в якісь там час. І оце, ці драматичні елементи, теж дуже тут присутні, і абсолютно спокійно можна на, цьому, на підставі цього робити, якесь кіно далеко не найгірше. А чим сучасного читача може зацікавити цей роман? Ну, як я вже говорила, насамперед, картина якась доби. Крім ну, того, тематика. Тобто, ця тематика полонізація чи русифікація, там, це релігійні якісь дебати, вони ж абсолютно не Ну, може, там полонізація нам зараз не загрожує, але, в принципі, це проблема асиміляції такої добровільної української і її наслідків. Це проблема розпаду традиційної моделі родини, вона ж також лише актуальною. Дуже, дуже багато, тобто, фактично всі під ним теми, вони є, на жаль, якось актуальними. Хоча, з іншого боку, те, що вони такий довший час є актуальними, може, це і свідчить не про те, що там, скажімо, це е, дуже вже такий трагічний, якийсь катастрофічний стан, а про те, що це нормальний стан української душі, якісь такі проблеми, які ніколи не вирішуються, але ніколи не загострюються. Тобто то це е, робочий стан. Так. Ну, або якесь таке, як хронічне захворювання, так. та, якесь таке хронічне захворювання. Несмертельно, але хронічне. <х Academy> Якось так. Ще, одне, до речі, таке традиційне запитання, я, бо, на мені, дуже часто ставлю. Коли йдеться ну, знає, про будь-якого письменника, якого вибирають інші письменники, які читають його тексти, зазвичай чим вибирають тих, кого люблять? Тих авторів, яких от полюбляють читати. За що ти особисто полюбила письмо Свидницького? І за що, можливо, якийсь навіть, абстрактний читач, який ще ніколи не читав його текст, і міг би його полюбити? Мені дуже подобається його мова. Тобто він, ну, як і всі, зрештою, автори 19 століття, страшенно багато працював з мовою, багато працював з цим же чертнографічним матеріалом, але він його, на відміну від, скажімо, не чуя левицького, дуже добре фільтрує і не, не зловживає цими, цими речами. І в нього справді от, дуже добре можна побачити розвиток мови. Там мені це, ну, як філолога, було дуже цікаво. Тобто, як, як відбувалися ці процеси в мові, як, воно, як певні речі відмирали, якісь речі з'являлися, це дуже цікаво. Він добре працює з сюжетом, це не типово, знову ж таки, для, для його сучасників і, як на мене, це дуже струнка така річ, дуже, дуже фабельна і дуже така витримана. Ну і, крім того, сам по собі дуже симпатичний мені персонаж, тобто це щось таке, такий якийсь невдах, а, ну абсолютно <свісно> український і, ну, дуже-дуже такий милий, яскравий, як на мене, така біографія, яка надається. Но. Зацікавлення через от особу автора це рання смерть, це такі якісь перепитії особистого життя. Ну і, знову ж таки, теж не, не остання річ. Мені страшенно подобається, як описаний Кам'янець Подільський в цьому. І я просто я дуже люблю це місто. Я дуже люблю також літературу, яка прив'язана до міста. Тобто це речі, вони в нас не розвинуті, мені здається. Тому що немає, наприклад, літературного туризму по Україні, який є в країнах світу. І мені здається, що Світницький, він дуже надається до таких речей. Тобто можна його використовувати і так. Тут можна зробити ще там екскурсійний маршрут. Так, ну їздять же Парижем літературним, чому їздять Камінцем Подільським? Ну це попсово, звичайно, але мені здається, що було би добре цю пляму біло в Україні якось. Ну та там, це теж хороший шлях популяризації, ну в хорошому сенсі цього слова. До речі, свидецький це умовно масова література, чи такий письменник для філогів. Бо я пам'ятаю, от з небораком читали Свідзінського, і там от він говорив про те, що це поет для поетів, нібито. Угу. а от Свідницький це теж такий, ніби письменник для фахівців літературів, все ж таки це масовий письменник. У хороших сенсах цього слова. Місляться, що для фахівців літераторів, в принципі, немає такої спеціальної літератури. Вони, як фахівці, мали би читати всяку, та? І якось перетравлювати, тому вони і фахівці. Знову ж таки, з Светницького, я думаю, що з задоволенням будуть читати… Всі, тобто можуть читати всі, це не є література, яка вимагає підготовки особливої. але знову ж таки, от, як мені як філологу були цікаві якісь багато моментів мовних, багато моментів композиційних, багато моментів саме з історії літератури, яким чином вони там з'являються, тобто філолог він собі всюди знайде якусь поживку, а святинські ціни саме тим, що це от література, яку можна абсолютно масово читати, ну можливо там дещо буде складно, але теж не думаю. Зрештою, народ таки читає, що... Навіщо в літературі взагалі потрібна класика? Яка її цінність? Е, ну Як на мене, це взагалі питання, яке не мало би виникати, тому що класика цінна тим, що вона є. Та? І треба тішитись тим, що вона є. І що не все в нас... Кануло в перервану традицію української літератури, дещо збереглося. Скажімо, Свидницький мав всі шанси не стати класиком, тому що, знову ж таки, коли як Пешеров Франко його видавав, то незважаючи на те, що минуло там там 10 чи скільки років від його смерті, ніхто не знав, коли він точно помер. Так? Він за життя практично не друкувався. Там було кілька журнальних публікацій, які там ледь-ледь уривками ці там Люборадські десь з'являлися, і це письменник, який абсолютно би загубився, якби не не той же Шфранко, не Незеров, не тобто не це ціла плеяда авторів, які просто по крихтах збирали все, що було. І, ну, ніби ну, просували, і як такі піарники виходять. Ні, вони просто збиранням займалися. Тобто це не просування, це вони намагалися вберегти. Тобто те, чого от, власне бракує зараз, та? Оцього, цієї свідомості, що традиція – це важливіше, ніж там навіть щось сучасне, що це дуже треба берегти. І поки немає свідомості того, що це треба так берегти, не ставлячи питання, чому, чи потрібно, чи там, як ми там тому що розуміння класики воно приходить не відразу. тобто, ну, Мені здається, що люди там, юні, які починають цікавитися літературою, дуже рідко цікавляться класикою, здебільшого їм здається, що це щось таке нудне, непотрібне. І їм хочеться якихось зовсім інших елементів літератури, якихось більш розважальних, більш таких пов'язаних з, з екшеном, там, з видовищністю. І тільки потім людина, яка дозріває до, до класики, вона починає усвідомлювати цінність цього. Відповідно, момент збереження має бути якимось таким автоматичним, тому ну, немає, не бачу підстав до дискусії. Ну, після сказаного можу тільки сказати, що треба йти.